Det var en ovanligt vidrig affär. Även om bägge sidor gång på gång visade sig kapabla att uppenbarligen utan större samvetsömt grubbleri dräpa försvarslösa fångar sjuka och sårade saknar nog massaken vid Fraustadt sin samtida like både i skala och framförallt i kall kalkyl. Det går visserligen att ana en speciellt hetsig antipati riktad just mot ryssar. En antipati som redan vid denna tid hade historiska rötter. Renskjölds bestialiska order var dock med all sannolikhet inte utfärdad i affekt utan väl genomtänkt. På det viset slapp man en massa besvärliga fångar som, i motsats till saxarna, hade föga värde som omvärvade knäktar i den egna hären. På samma gång trodde han sig nog också statuera något slags exempel med dessa olyckliga ryska soldater, om till skräck och varnagel. Dessa dagar i juni ledde han troligtvis rätt svårt av sviterna från ett sår han fått vid den katastrofala stormningen av Veprik i januari. Något som inte gjorde hans redan spända humör bättre. Parenthes. Detta sår skulle till slut bli hans död. Sedan Julenkrok lärt känna fältmarschalkens irritabilitet frågade han om infanteriet skulle marschera höger eller vänster av. Renskjöld svarade vänster av och vände sig därefter om till Karl där han låg i sängen och sa sig vilja ge sig av till kavalleriet och ordna deras marsch då nu Julenkrok skötte om infanteriets. Han frågade kungen om den hade mer att befalla. Karl svarade nekande och rensköld, tätt följd av Gyllenkrok, lämnade rummet. Gyllenkrok slog sig ned i en angränsande kammare som tillhörde en av lakajerna och började knopa ihop kolonnindelningen. Utanför klostret hade så här fram emot middagstid större delen av arméns högsta befäl samlats. Även Levenhaupt hade lämnat sin paulun och tagit sig dit. När Rensköld klev ut ur byggnaden ropade han till sig generalen och bjöd denna att slå sig ner på en bänk nedanför fönstret till den kungliga kammaren. De två höga befälhavarna var båda stolta och hetlevrade. De kunde bägge skapa sig ovänner utan att egentligen anstränga sig. Och det var därför inte speciellt förvånande att de vid den här tiden hade många skarpa gräl bakom sig. Den snarstuckne generalen och den domterande fältmarschalken var inga lyckade parhästar och mellan dem verkte sedan länge en skarp antipati. Av detta syntes dock inget för stunden för båda männen ansträngde sig och utbytte sirliga vänligheter. Rensköld kom därefter kvickt till saken. Man hade beslutat gå till anfall och Levenhaupt skulle få leda det samlade infanteriet. Generalen fick sina order och en kopia av slaguppställningen. Fram emot kvällningen skulle hans fotfolk ställa upp i fyra kolonner. Evenhaupt visste att det skulle bli svårt att ordna regimenterna i mörkret. I synnerhet då infanteriets läger på grund av terrängen präglades av en viss oreda. Därför bad han rensköld om tillstånd att låta regimenterna rycka ut genast för att på en gång inordna dem i deras kolonner den anhållan avslogs blankt. Det var ännu full dagar och för att överraskningen skulle lyckas ville man inte på några villkor ge rysarna en chans att se att något var i görningen. De skildes åt. Julenkrok gjorde kolonnindelningen klar och gick tillbaka in till kungen och gav honom pappret. Hältmarschalken mente i skulle ej kunna dela av kolonnerna. Sa Karl leende när han tog emot dem. Efter en snabb kontroll befallde han att gyllenkrog skulle dela ut dem till generalerna. När generalkvartermästaren steg ut ur klostret hade rensköld redan försvunnit bort på sin häst. Levenhaupt satt dock kvar på bänken under fönstret, och med sig hade han generalmajorerna från infanteriet. Gyllenkrok räckte över indelningarna till honom och bad honom i samma veva att gå in till kungen för vidare order. Så fort Levenhout kom ut efter kungens egen föredragning gick han tillsammans med generalmajorerna till det kungliga mattältet. Där i skuggan fick de höga officerarna skriva av indelningsplanerna. Rensköld red över den platta slätten västerut fram till det långsträckta kavallerilägret som låg en dryg halv mil väster om staden. Väl framme letade han reda på befälhavarna och gav dem instruktionerna. Man ansåg att använda allt ryteri, så när som på sju regementen vilka skulle stå kvar och skydda trossen, slut parentes, i attacken. Uppmarschen skulle ske på sex kolonner. Fram emot skymningen skulle man låta sadla upp och samtidigt köra all tross i god ordning och under tystnad till en plats några kilometer söderut vid byn Pushkarjovka. De övriga skulle stå klara att på given order marschera i kolonner över fälten mot den ryska hären och dess befästningar. Efter denna ordergivning red rensköld bort i eftermiddagssolen tillbaka till klostret. Den som fått befälet över kavaleriets högra flygel, generalmajoren Carl Gustav Kröjt, kände det tjocka ukrainska mörkret väl och sökte därför förbereda den svåra nattmarschen. Han och en rytmästare gav sig ut på en liten rekognoseringsritt i avsikt att skaffa sig några goda landmärken att följa. Alla regimentschefer fick sig också tilldelat kopior av indelningsplanerna. Denna natt fick ingenting gå galet. Väl tillbaka i högkvarteret åt renskjöld middag tillsammans med de andra höga officerarna i kungens mattält. Karl själv åt i ensamhet. Man hade tryckt på startknappen och krigsmaskinen hade redan börjat skaka och pusta. De magiska orden att kungen beslutat gå lös på ryssen och direktiven som följde spred snabbt etapp efter etapp genom den militära hierarkin. Från flygelbefälhavare och regimenternas chefer, över bataljonschefer, vidare via kompanichefer, till det lägre befälet och till sist ned till bussarna, drängar, folk i trossen och alla de civila. Runt om i förläggningarna, i tält, underbar himmel och i trossvagnarnas oöverskådliga vimmel pågick ett febrilt arbete. Det manskap som inte dög att bruka i strid sållades bort. Så snart det skymde skulle sjuka, krymplingar och sårade samt kavallerister utan hästar tillsammans med allt tross, civila, lösfolk och nästan allt artilleri sändas iväg till byn Puskarjöka. De krigare som hade familjen med sig sände också iväg dem till denna samlingspunkt. Den 45-årige infanterikaptenen Henrik Spåre från Nådendalssoken, Nordväst om Åbo var en av dem. Han ansattes av oro för sin unge son Henrik Johan och skickade iväg honom till Porskarjovka. I sin dagbok kommenterade han avskedet med ett kort, Gud var i hans hjälp. Det skulle dröja länge innan han fick se sonen igen. Vid samlingsplatsen avsåg man att formera en vagnborg till skydd. Trupper avdelades också för att skydda trossen. De utgjordes, förutom av det nyss nämnda rytteriet och artilleriet, också av drygt 3000 zaporoger.